Du lytter til Radio 24/7. Den originale til Radio. Velkommen til Politiradio med Sebastian Rikkelsen, Nedim Yasar og Marie Louise Toxvi. Jeg kan ikke tælle de gange jeg har siddet i retssale til grundlovsforhør eller til hovedforhandlinger og domsafsigelser på sager om unge i rockerbandemiljø. Sådan nogle som du var, Nedim. Og så på et eller andet tidspunkt undervejs blive slået af, at der både i den, i den side af salen, om man så måske, hvor, hvor den tiltaltes pårørende sidder, og der, hvor der sidder måske pårørende til ofre for forbrydelser, der sidder der næsten altid en mor og måske en far eller begge dele. Og sidde se de her forældre, som så kan være på min alder, som kigger på deres højt elskede børn, som har gjort et eller andet fuldstændig idiotisk, åndssvagt, ulovligt, ubehageligt. Eller dem, der sidder og har mistet deres børn til noget så åndssvagt og ulovligt og ubehageligt. Det synes jeg altid er øhm, forstemmende og trist. Og så har vi jo talt vældig mange gange her i programmet, når vi taler om især rock- og bandekriminalitet, også når vi taler om, om din fortid, dem at... Øh, at der må jo også være nogle... Hvor, hvor er der nogle forældre? Man hørte også sådan i den politiske debat, om det er jo et forældreansvar. Det er jo en dårlig opdragelse. Det er forældre, der ikke lærer deres børn forskellen på ret og brang osv. Og har du ikke også hørt det tit, Nettem, om din egen karriere, hvis vi skal kalde det, det? Jeg har faktisk været øh, i debat engang i russisk roulette. Øh, altså programmet her på øh, programmet her på kanalen, hvor der var en øh, politiker fra Venstre, der gav min mor skylden, for min valg, og påstå at min mor havde opdraget mig forkert. Jeg tænker, at det slap denne politiker ikke særlig godt fra. Nej, heldigvis var folk så gode inde på Facebook-kommentarerne, og øh, de, de var rigtig rosende over for mig, og, og var støttende over for min mor, og det hjalp sådan... Altså, jeg fik det bedre med mig selv over, at folk også kunne se, at det ikke var min mors skyld det valg, jeg tog. Men der er jo også flere og flere forældre, der rent faktisk bliver straffet på grund af deres øh, forældres handlinger nu til dagens... Mm. Ja, for eksempel det der med, at man kan blive smidt ud af, af boligforeninger og sådan noget, hvis, hvis øh, der er ens børn, unge. Altså sen så vi jo med shopkaren, han er over 30, ikke? Mm. Men med hans forældre blev smidt ud af deres lejlighed, fordi han er kriminel. Ja. Øh, og den der generelle bebrejdelse. Og når jeg så tænker, hvis det var mit barn, der havnede i de der miljøer, jeg ville jo øh, blive rasende på mig selv over, at jeg ikke havde kunne gøre det bedre, eller at jeg ikke havde kunne forhindre og se, de her spørgsmål, dem kan vi jo tale vældig længe med hinanden om. Men vi taler om det nu, fordi vores gæst i dag er Charlotte Møller Olsen. Du er nemlig, om man så må sige, sådan en mor. Det er rigtigt. Du har en søn, Frederik, på 22 år. Hvad er der med ham? Øh, min søn, Frederik, på 22 år, har siden han var teenager, en 14-15 år, valgt at, at leve et liv som kriminel og... Øh med et, et pænt stort stofmisbrug ved siden af os øh, i perioder. Øh, det er en søn her. stofmisbrug, det fordi det, det kan jo give associationer i mange retninger. Hvad, hvad er, tager han? Gør han? Jamen, det har jo været lidt forskelligt. Det har jo, som så mange andre, har det jo startet med hash, øh, og så gået over til amfetamin øh, i en periode, som. Måske få lejlighed til at tale om lidt senere i programmet. Uh, har det været brun heroin, hvor han nok var ud, da var han 17 år gammel. I dag er det lidt amfetamin fra, fra tid til anden, har jeg indtryk af, og måske lidt hash. Er han i bandemiljøet? Han har været forsøgt rekrutteret mange gange af banderne, når han har været i fængsel, øh, og har øh, solgt mange stoffer gennem tiden, og det, det er meget svært at komme til det, uden at have en form for øh, relation til banderne. Øh, jeg vil nok nærmere betegne ham som en freelancer. Nedim, den type, som selv har et lidt stort forbrug, og som er på kanten ind ud freelance i bandemiljøet, kender du så nogen? Ja, det var nogle af dem, øh, vi rigtig, nu siger jeg men de er rigtig godt kan lide at møde, fordi det er mennesker, der er et sted i deres liv, hvor banderne ved præcis, hvilken redskaber de skal bruge for at kunne rekruttere dem. Altså hvad for eksempel? Jamen for eksempel, øh, han, han, det lyder som om din søn, han har været rigtig væk på stoffer, hvis han som 17-årig allerede var på brun heroin. Og det kan banderne jo bruge ved, at en 17 år har ikke så mange penge, så hvis det er, at han sælger for dem, så kan han få lov til at øh, blive leveret. Altså så får han leverance af dem, så han har noget gratis til sig selv, så han ikke skal bruge penge på det. Og det er der jo mange øh, narkomaner. Nu siger jeg jo, narkomaner, det må du meget undskylde. Det skal du ikke undskylde. Men, men de, øh, det er noget, der tiltrækker dem, at de kan få gratis stoffer ved at få lov til at sælge øh, til deres omgangskreds. Og det elsker banderne. Er det nemme ofre? Det vil jeg sige til jer. Men, men synes du, de er offre? Ja, det vil jeg sige, fordi at, øh, det er jo nogle mennesker, du manipulerer på grund af øh, deres psykiske problemer, deres, deres øh, sygdom, vil jeg kalde det, når de er på stoffer, og, og det, det er noget, de godt ved, og det er jo, det er jo et offer, du er min sprog der. Charlotte, at, synes du, din søn er et offer? Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Man kan sige, at han har taget nogle dårlige valg i, i ganske ung alder. Det har ikke været muligt at, at dem op for den udvikling, hverken fra familien eller fra myndighedernes side. Han har langt hen ad vejen taget det som et valg, han selv har gjort. Så om han er et offer, jeg tror ikke selv, han vil betragte sig selv som et offer. Men det gør de jo aldrig. Nej, præcis. Nej, men jeg tænker lidt over, kunne, kunne det være sådan lidt, det har du selvfølgelig også selv tænkt over går ud fra, men kunne det være et råb om hjælp, når man starter på den her måde, i starten øh, med kriminaliteten? Muligvis, muligvis. Altså det, det, det er jo sjældent noget, der bare kommer ud af det blå. Øh, for min søns øh, vedkommende, det øh, handler jo meget om, at han øh, måske ikke, selvom han er, er veldig godt begavet, måske ikke klarede sig så godt i skolen, kunne have svært ved at sidde stille, havde svært ved at koncentrere sig, Æh, og på et tidspunkt går hen og møde, øh, mister de to øh, faderfigurer, han egentlig havde, eller de to mandlige rollemodeller. Så, så det kunne man egentlig godt sige øh, et eller andet sted. Hvornår, hvis man kan se, altså det er jo en glidende overgang, men, men kan du sådan en nogenlunde, hvornår det begyndte at skride for Absolut. Absolut. Æh, og det øh, var, da han, øh, han mistede sin øh, morfar, og han mistede sin øh, klasselærer, som han var utrolig glad for. Det var omkring 7. klasse. Der skete der en øh, markant ændring med ham. Lige pludselig så begyndte han at trække sig ind i sig selv, trække sig væk fra sine øh, sin kammerater, sad på øh, sit værelse og spillede computer, og jeg forsøgte at få ham i tale, forsøgte at spørge ham, Vil du hvad du har, skat, du har behov for og tale med nogen om det her, og det vil han overhovedet ikke høre tale om. Og 7. klasse, hvad er man så? Så er man sådan 12, 13, 13 år. Ja, ikke? lige ja, præcis. Ja. Og der var blandt andet min underbog som er pædagog, hun fortalte om en, en, en hændelse en dag, hvor Frederik havde siddet op på sit værelse, og, og så råber han ned til nogle kammerater i gården, kan I lege? Og så siger de ja, hvis du giver os 20 kroner hver. Øh, og det er så sammen, okay, og så gik han ned og betalte for at få lov at lege med dem. Det er jo, det er jo også næste skridt i det her, det er jo, at man på en eller anden måde bliver lidt ekskluderet. Man ekskluderer sig selv ud fra vennerne, men man bliver også ekskluderet. Og det er jo en af de her, kan man sige, øh, klassiske kriminogene faktorer for, at man senere udvikler sådan en, eller kan udvikle en, en, en antisocial adfærd. Ikke? H -h -h, hvorfor havnede han der, hvor han skulle betale vennerne for at lege? Jamen, der havde han jo selv øh, trukket sig lidt fra vennerne, fordi han, øh, han, han var i sorg et eller andet sted, ja. og ønskede ikke at modtage noget hjælp. Og øh, så sker det jo også det, at når, når børn opfører sig anderledes, så trækker andre børn sig jo også væk fra dem. Og, og det var jo nok i virkeligheden det, der skete i hans tilfælde, vil jeg mene. Var han sådan et vredt barn, og sådan aggressiv i det, eller mere bare trist? Nej, det var, det, var, det var faktisk først, da uh, hashen kom ind i billedet i, i 8. og 9. klasse, uh, eller især i 8. klasse, at uh, aggressionerne kom. Det var det. Hvordan fandt du ud af, at han var begyndt at ryge hash? Yeah, ja, altså på et tidspunkt efter han har haft det her halvår, år, hvor han holdt sig meget for sig selv, så uh, begyndte han lige pludselig at gå mere ud. Og øh, han begynder at ændre tøjstil, han begynder at spise og sove på mærkelige tidspunkter, øh, han begynder også at tale anderledes og bevæge sig anderledes. Øh, Men også få nogle andre venner måske. Det gør han. Nemlig, Nogen lige præcis, du er ikke kendt. Lige præcis. Ja. Og, og Nedim, du, du, du kender jo sikkert også til uh, den måde, man bevæger sig på, når man begynder at have nogle forkerte interesser. Altså, mm -hmm. der er jo sådan et eller andet... Uh, Nå, men du nu sidder nu sådan og tager armene ja, ud fra sådan, kroppen. Ja, sådan lidt æbe-agtigt. man har stor Lige præcis, hjemme, ikke? Ja. Man, man vil gerne synge lidt større. Det, det, den er meget klassisk. Uh... Men, men det lyder også, som om din søn, han har bare taget dem, øh, der har taget imod ham. Og det har jo selvfølgelig været mm -hmm. et dårligt indflydelse men han har manglet nogen, og her er der nogen, der har taget præcis, mod ham. Præcis, præcis. Og det er jo endnu et, et bevis på, mm -hmm. det jeg altid har sagt, at, at det er jo folk, der mangler anerkendelse og noget socialt, der er de nemmeste at rekruttere ind i sådan nogle miljøer der. Fuldstændig rigtigt. Øh, du har lige pludselig et fællesskab. Du øh, har mange gange en, en alfahand, der kan give dig den anerkendelse, du måske ikke har. Min, min søn så så vokset op øh, uden en far. Og det er jo så meget klassisk, at man så finder den her far et andet sted. De fleste børn vil så finde måske i en sportsklub, eller, eller hos en klasselærer, eller et eller andet. Men gør du ikke det, jamen så er det måske gadens alfærd, der bliver din, din nye far. Der får du anerkendelse og klap på skuldrene, og så får du jo lyst til at gøre mere, for du vil gerne have mere anerkendelse. Ja, også, også, også fordi han er jo bange for at miste dem jo. Præcis. Ligesom han har mistet sine andre venner, så, så, så han er jo faktisk villig, det lyder som om, han er villig til at gøre rigtig meget, bare for at blive respekteret og accepteret hos de her mennesker. Og, og det ligger de mærke til. det skal han ikke tro, de ikke gør, det ved de jo godt. Absolut, absolut. Altså det, det kan man, meget kan man sige om bandemedlemmer, øh, men, men de er bestemt social intelligente på den måde, de er gode til at læse andre mennesker. Og det er jo også det, de bruger i deres rekruttering langt hen ad vejen. Det vil jeg så sige, at han har så ikke i den her, på det her tidspunkt haft noget som sådan med banderne at gøre, end måske lavet lidt for dem. Men det er jo fuldstændig rigtigt, det du siger. Kan men men Charlotte, da, da du så begynder, så opdager du på at den her ændrede adfærd, det er mm. mærkeligt, at han sover på mærkelige tidspunkter, han klæder sig anderledes. Mm. <clears throat> Hvornår begynder du for alvor til, at okay, der, der, der er noget, der er helt skævt her, eller måske ligefrem, frem. der er et misbrug af en eller anden art. Ja, det, der vil jeg sige mig, Louise. Det, det, der sker jo det, at det går rigtig lang tid som forældre. Man har jo opdraget sine sin børn godt. Man har lært dem, hvad der er rigtigt og forkert. Man har givet dem nogle øh, øh, sociale normer. Og, øh, og øh, det gør jo, at man i langt af vejen egentlig lukker øjnene for, hvad der sker. Der går rigtig lang tid, før man egentlig indser, hvad, øh, at der er problemer. Og der går endnu længere tid, før man handler. Fordi så kommer den fase, hvor man så tilskriver det, at han er nok bare teenager og men det er det med, at de sover hele tiden. Ja, de sover hele tiden, tiden og, og, og så videre. jeg tror egentlig... Men var du ikke, var du, altså, kan det ikke have noget med, at du også var glad for, at han lige pludselig gik ud af den? Absolut. Altså, han, han ikke bare sad hjemme? Absolut, tænkte, så, så, yes. Ja. Så du tænkte, det vil du egentlig ikke stoppe? Selvfølgelig. Men, men tror du det ikke nu? Jo, det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Det, det, eller det gør jeg, selvfølgelig ja. gør jeg det. Men den øh, er, en, øh, det er svær hvordan... Altså, jeg har, jeg har jo også prøvet i hele processen nogle gange at sige til min søn, du, at du må ikke gå ud i dag, du bliver simpelthen hjemme. Øhm, og så siger han, de, det gør jeg alligevel. Og hvad gør man så med en gut på 1,87, der bare går alligevel? Altså, det, jo, Det der... hvis de er 15, 16, 17 år, du, du, du kan jo heller ikke længe dem til radiatoren. Nej, jeg har haft lyst til det ofte. Ja. Jeg har tit gerne vel længe ham fast, når siger <laughs> det. det. når din mor gjorde det ind i dem? Så du må ikke gå ud? Ja, ja, så, ja, det virkede, hvis hun sagde, at jeg ikke må gå ud. Uh, mm. Men det var, fordi jeg, jeg var jo, respekteret, min mor var også lidt bange for hende. Men hun var den der type, hvor hvis jeg har siddet ind i to timer, så fik hun med leden her. Ja, ja. Altså, jeg tror, min mor krabes i stjernetegn, så hun ja. var sådan en meget blod person. Og så fik jeg lov til at gå ud alligevel. Så det vidste jeg jo godt, nogen gav mig stor rest. Jeg skal bare holde ud en time eller to, så giver jeg en hund og og så fik jeg lov til at gå ud. Og jeg kan godt genkende det lidt. Den må, den, må, den må jeg så tage på mig. Den her med øh, konsekvensen. Den, den kan, det kan være svært at være konsekvens altid. Ja. Øh, de, de, det er det. Så jeg, jeg kan godt genkende din mor lidt i mig. Jeg kom bare lige til at tænke på det her med, at du nævnte lige selv, og der gik lidt tid, før du selv begyndte mm. at reagere på det. Altså hvis vi hopper tilbage til jeg nævnte på et tidspunkt, at om det muligvis skulle være sådan et, øh, et råb om hjælp. Altså hele den her, øh, alt det her med, at Forældre kan også føle skam, når ens børn kommer ud i noget lort. Altså, der kan jeg huske, jeg har ikke selv arbejdet så meget med SSP-arbejde, men i politiskolen, der har man nogle SSP-medarbejdere, ind og fortæller om forskellige ting. Og jeg kan huske, der var en kvinde ind og fortælle om, at, om, om de her råb om hjælp, øh, hvor et af problemerne var, at øh, forældrene de var bange for at blive stempet som dårlige forældre. Og derfor blev de her råb ikke hørt, fordi forældrene ikke... Altså, de mm. hør, altså, man rådene. tænker, Ej, det er ikke det er min søn, som har ja, de her... Øh... Lige præcis, og forældrene på en eller anden måde forsøgte at tige de her råb om hjælp. For, øh, det skulle ikke komme frem okay. til at starte med. Ja, ja. Hvad, ja, de hvad, var tænker dårlige du? forældre. Ja, lige præcis. Altså, det gør, at, at barnet har et problem. At barnet har et problem, ikke? Så man er bange for at blive stemtet som dårlige forældre. Mm, mm. Og det, man finder sikkert senere ud af, at man ikke bliver stemtet som dårlige mm. forældre. Det ved jeg ikke. Men hele den her frygt... Altså, den, den er der vel også, ikke? Det er, noget, det er noget af det, vi skal tale om i dag, og jeg skal måske lige sige til nye lytter, det, det her var Sebastian Rikkelsen, som sad og talte <laughs> i studiet af også Nedim Jassar. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig, programmet hedder Politiradio, og vi har besøg af Charlotte Olsen som sidder her for at fortælle om sin erfaring med at have en søn på gale veje, kan man vel dybest set godt kalde det. Øhm, og vi er egentlig ikke noget så langt i historien om ham, men vi har god tid, for du er her hele timen. Jeg ved, at du, da han var sådan 8. og 9. klasse, og du begyndte at opdage, mm. at han røg for meget hash, og han havde det, var havnet i noget temmelig dårligt selskab, både du og hans skole sådan set råbte vagt i gevær. Det er rigtigt. Hvad skete der så? Jamen, der skete omkring øh, februar måned i 9. klasse, så besluttede vi, at nu skal der simpelthen holdes et møde med skolens socialrådgiver. Og øh, der skal, øh, efter det her møde bliver det besluttet, der skal laves en paragraf 50-undersøgelse, og det er jeg jo rigtig glad for. den børnefaglige det? undersøgelse, hvor man går ind og kommer hele vejen rundt om barnet og familien og ser, hvad er, øh, hvad er det for nogle problemer, der er, og hvordan kan de eventuelt løses. Og det er jo så i februar måned, og der er sket intet, og der er sket intet. Og jeg tror nok, jeg er måske nok opdraget til at være lidt pæn. Så jeg var jo ikke den, der, der ligesom ringede hver anden dag til, til den her hårde arbejdende sociale øh, rådgiver øh, og rykket for, at der skulle ske noget. Fordi jeg tænkte, der er jo altid nogen, der har det værre, end vi har. Og det er jo vigtigt at de tager sig af dem først. Så der gik rigtig, rigtig, rigtig lang tid, og der skete absolut Indtil fraværet øh, fortsatte. Øh, Frederik øh, har jeg efterfølgende fået at vide, øh, har lavet nogle, øh, lavet nogle røverier der i 9. klasse. Han troede også på et tidspunkt øh, hans øh, skolelederen over på hans skole. Og, øh, og når du siger røverier, så tænker den her alder. Tidt når man ser røveri, så, ja. så er det mange, tænker, bankrøverier ja, nej, nej, Men det kiosk, er også sådan noget med at, at rulle nogen på gaden, ja, eller ja, og, at gøre i og, og sådan tog, nogle Ja, lige præcis. Så, så det, der, der så sker, det er, at, øhm, at der ikke bliver taget fat omkring det her. Og tiden går, og vi rejser på sommerferie, vi kommer tilbage. Så han bliver faktisk færdig med 9. klasse? Han bliver færdig med 9. og det tror jeg simpelthen kun de skyldes, at skolen var meget large over for ham. Øh, vi kommer tilbage fra ferie, han starter i 10. klasse, og... Øh, så sker der jo det, og som også var sket i 9. klasse, at ting begynder at forsvinde derhjemmefra. Penge forsvinder, og han siger, at jeg har ikke taget noget, og jeg tænker, at det må nok bare være mig, der ikke kan huske, at, at jeg ikke har hævet penge alligevel, osv. Øh, min søn, øh, på, øh, som nu er 18, han er fire år yngre end, end Frederik, han, han hele tiden så manglede der Xbox-spil, og han var sådan en, der altid sparede sine penge op for at kunne købe et Xbox-spil. Og øh, en dag så, så siger øh, min barn, som jeg helst ikke vil nævne navnet på, så siger han til mig, hvor jeg siger, hvor jeg siger til mig, er der forsvundet et spil mere? Så, så, så siger han til mig, øh, ja mor, men det er okay, sådan er Frederik jo bare. Og det var simpelthen det største røde flag for mig, for jeg tænkte, nu, nu er det helt galt. Nu begynder børnene at acceptere, at deres storebror stjæler fra dem. Så nu er det altså noget, der kunne gå ind og påvirke dem også, og deres, hele deres øh, etik fremadrettet. Og der blev jeg bekymret. Og øh, jeg ventede stadigvæk, rykkede stadigvæk, der skete ikke noget. Og øh, så blev min datters øh, øh, Wii, hun er syv år yngre end Frederik, hun er 15 år i dag. Hendes Wii blev stjålet, hun lige havde fået i første Pengekast med penge blev brudt op, og min guldsmykker fra min farmor. Jeg havde arvet, forsvandt. Og så kom jeg hjem fra arbejde en dag, og så havde øh, en gammel brugt iPhone, min datter havde sparet sammen til, så var den gået hjælpe mig også væk. Så gik Frederik ned for at ryge en cigaret og jeg opdagede, at han havde lagt nøglen på bordet inde på sit værelse. Så jeg låste døren, ringede til en social døgnvagt og sagde, kom og hente mit barn. Jeg kan ikke det her mere. Og øh, det gjorde de så. Og øh, de var meget flink. De tog imod Frederik. De kom og hentede hans ting. Og så øh, kørte de ham, kunne hjælpe mig ud til akutinstitutionen klevermarken jeg, jeg skal lige være med her Der har han så været 15-16. Han var 16, færdig med 9, og lige startede i 10. Ja. Og, og du... Øh og du ringer til den sociale døgnvagt, fordi nogen Lige skal præcis. tage ham, ved, at du Lige ved ham ud af hjemmet. Ja, jeg ringede først til politiet, som henviste mig til, til den sociale døgnvagt. Han stjal alt, og vi følte os egentlig ret uh, utrygge. Så og... du var bange for ham, faktisk? Ja, han... det lyder ikke som om, du har taget den med ham. Det har du ikke troet. Den har jeg taget rigtig mange gange, og det blev meget aggressivt øh, i perioder, så meget endda, at en gang var vi oppe og slås. Øh, oh. Helt regulært. Men, men på det her tidspunkt, i det halve år eller noget, der går fra, I siger med skolen, at nu skal vi ja. have en undersøgelse, og nu skal vi hele varen rundt osv. Mens I venter på det, så er det den her sker, ja. som kulminerer med, at du ringer til politiet og den sociale Og så kommer de og henter ham. Så kommer de og henter ham, ja. Og øh, han bliver så kørt på en akutinstitution. Det er jo sådan, man gør, når man er under 18 år. Og øh, de vidste godt, at han var misbruger, men valgte at, at sende ham ud på Klevermarken, som er en akut institution under Københavns Kommune, der ligger lige ved siden af Christiania. Mm. Og der sender man 16 ud, som har stofproblemer. Og, og på det her tidspunkt, der er det, at han har et hashmisbrug. Ja? Ja, han har det. et hashmisbrug, men også andre ting. Mm. Som han selv siger, jamen det var ude på Klevermarken, jeg lærte at ryge heroin fordi de, de, de andre unge derude, det havde de noget erfaringer med. Så, så der kom han ud, og der gik det egentlig fra slemt til værre, vil jeg sige. Og det gjorde det rigtig hurtigt. Hvordan tog han, at du smed ham ud? Han blev meget vred på mig. Det har vi haft mange samtaler om sidenhen. Vi har et enormt tæt forhold og fortrolig forhold i dag, så den har vi talt rigtig meget om, for det oplevede han som et stort svigt. Men han kan også godt øh, i dag forstå, hvorfor det var nødvendigt for mig at gøre det. Ja, hvordan er det for en mor at skulle smide sit eget barn ud? Det var vanvittigt hårdt. Det var, øh, jeg, jeg svigtede jo den vigtigste rolle, jeg havde her i mit liv, og det er at tage mig godt af mine børn, og sikkert de kommer godt i vej. Så det var, det var meget, meget svært. Og... Men, men det var nødvendigt, fordi jeg jo også havde to andre børn, mindre børn, jeg skulle tage mig af. Ja, hans far død? Er han død? Eller? Nej, det er han ikke. Han har ikke rigtig haft kontakt med sin, øh, sin biologiske far. Har du Og... prøvet sådan at række ud til ham? Måske har han kunnet hjælpe? Øh, nej, det har jeg, det har jeg ikke. Øh, det, øh, han blev adopteret af min, øh, min eksmand, da jeg gifter mig med ham. Så... Så det, jeg... det, at han kommer i behandling, eller mm. på en, et behandling, en ungdomsinstitution, med det sigte at behandle hans misbrug, det her er det jo ting, der også begynder at være blandet sammen. Det var også noget af det, du sagde indledningsvis, Nedim, at, at man har misbruget. Dermed bliver man også øh, villig til at handle for andre og være pusher for andre, og, og man bliver en nyttig idiot for et bandemiljø, som, som kan udnytte en rigtig langt. Så begynder de her forskellige ting jo at være flettet sammen. Mm -hmm. Der er misbruget, der er en dårlig trivsel åbenlyst fra han af yngre, og så begynder der at være det kriminelle, altså hans egen kriminalitet og et kriminelt miljø. Den der sammenblanding, jeg tænker nu kigger jeg på Sebastian og spørger dig med din politifaglige baggrund. Hvordan ved man, altså hvad er og æg i det der? Hvordan så man det ud, når man sidder med dem? Oh, det er sgu et godt spørgsmål. Tak. Altså, altså det, det er jo en en stor øh, blanding. Så det, altså, man kan jo ikke finde ud af, hvad der kommer først af det her. Så jeg tænker, at, at hvis man er moren, så vil man, så vil man jo være optaget af, det tror jeg jeg vil være, at den, at den dårlige drivs. Han er ulykkelig. Han har det jo forfærdeligt, han har været ensom, han er blevet... Altså, som, øh, som en engang sagde, ens mor er jo det sidste... Altså, det menneske i verden, som man i enhver situation kan gå til, så vil hun meget langt hen ad vejen sige, det var nok nogle andre, der fik dig til ja. det. Og det var ikke din skyld. For det sådan er sådan, man jo, når man ja. er mor. For dig må der jo have været et skift i på et tidspunkt, Og hvis du har skulle ringe efter socialt døgnvagt og få ham smidt ud hjemmefra... Ja at holde op med at undskylde eller have ondt af, eller hvad? Have ondt af ham, tænker du ja. på, eller hvad? Øh, jeg vil nu sige, at jeg tror faktisk altid, at jeg har haft lidt ondt af ham, fordi jeg tror egentlig, at han måske altid har haft lidt opmærksomhedsforstyrrelser, der aldrig rigtig er blevet diagnostiseret. Så jo, jeg, jeg, jeg tænker ham mere, i hvert fald i dag tænker jeg ham, øh, som en, der måske lidt øh, har et, øh, et, et lille handicap, og som måske har brug for noget ekstra hjælp og, og støtte for at kunne klare, øh, klare tilværelsen. Øh. Men det er jo svært at være hård og konsekvent ved en, som man har ondt af, er det, ikke? Men, det er Jo, men, men ondt af og ondt af, altså, det, det er jo et, et stykke hen ad vejen har det jo været et valg, han har gjort sig. Det, det skal man være bevidst om. Og når jeg taler med ham om, om det i dag, så, så siger han jo også, at jamen, men det er jo også en spændende verden, den her. Altså, det, det, er, jo, det er jo lidt spændende. Øhm... Jo, og han har været tiltrukket, af det spændende og de seje typer. Og, sådan og, noget, og, og, og føle sig som noget. Øh, og, og når jeg har talsat det for ham, så har jeg sagt, jamen, men det, det er fint, det er jo et, et ret lille miljø, nogen vil synes, du er noget. Fordi resten af samfundet synes jo ikke, du er noget. Så hvor vil du hente din anerkendelse henne? Øh, så det har vi også talt meget om. Men, men, men, der... men jeg kan så sige, at i det samfund der, i det miljø, der, der har han ikke fået den anerkendelse, Nej. som du tror. Fordi han, han var jo stofmisbruger, og i realiteten så havde de stofmisbrugere ja. derinde. Ja, i, i perioder har han, han været stofmisbruger, andre perioder ja, ja. har han mm. lavet forretninger. Så det er sådan, han er egentlig kunne balancere det lidt, vil jeg sige. ikke? Mm, du er ikke det... engang en til altid det er den tanke, ja, det har. Ja, Så Han ja. er jo stemplet. Ja, absolut, i den ja, absolut. absolut. Men altså, som politibetjent, det har altid været meget, meget svært. Det kan jeg også huske det her med at have, have med sådan nogle personer at gøre. Fordi man har ikke rigtig vidst, hvad man skulle gøre. Mm. Altså, det, det er let som politibetjent at have fat i en, i en ældre kriminel. Der ved ja. man, der skal man der skal være det, man er uddannet for. Og ja. være politibetjent være hård ved, hvem de skal straffes. Men sådan nogle unge mennesker, også der er under den kriminelle lov, eller altså det er sådan, det er de forkerte personer, der kommer ja. ud og tager fat i den. Ja. Og sådan nogle unge betjente, som jeg også var, der kom ud, altså vi vidste jo godt, det var i bund og grund ikke os, der kunne hjælpe de her fyre. Så, altså, så det er svært lige at placere den. Og jeg har mange gange været ude ved nogle unge mennesker, som jeg, ikke, jo, de, jeg har at de skulle over til nogle andre. Mm det var ikke mig, der skulle hjælpe dem videre. Men det var er ikke det, der kom Fuldstændig rigtigt, fu fordi det er jo dybest set det her den her mandlige rollemodel, de søger. Altså, de søger en, der gider at gå og spørge, øh, øh, hvad så fed skuter du har der, hvad, hvor hurtigt kan den køre, eller altså, spark en bold, eller husk, du hedder Mohammed, eller, eller Jim. Altså, det er jo det, de søger, og, øh, og det er jo det, de desværre øh, så sjældent får. Altså, vi kan jo ikke komme ud om det faktum, at, øh, at, at det er jo, de drenge, der havner i problemer, er jo, meget ofte, ikke altid, men meget ofte drenge, som egentlig savner en mandlig rollemodel, eller som har en fader-rollemodel, øh, som ikke er særlig stærk, eller for nogens vedkommende måske kommer med nogle krigstraumer, som gør, at de ikke øh, egentlig har overskud til det. Jeg føler lidt, at jeg træder lidt på den, men, det må du men gerne. Hvor, hvorfor er det, at du ikke trak hans biologiske far ind i det her? Det skyldes Fordi nok, Fordi du, du ja. siger jo selv, at han mangler en fader, og det, han har jo en far derude. Det skyldes nok øh, øh, farens øh, manglende ressourcer. Så du mener, at han kunne være den faderrolle? Der var simpelthen ikke rigtig en mulighed. <laughs> Nej, Nej, jeg, det, jeg tror, det, det. det er, at, at det er en... Det, det tror jeg, du har tænkt over. Det har jeg absolut tænkt over. <laughs> det er rigtigt for. <laughs> og, og, og, det, det, uh, og, og det var nemlig noget af det andet, jeg, jeg vældig gerne vil tage. Det sagde jeg jo også i, i indledningen af mm -hmm. programmet. At... Der er rigtig mange mennesker, som har rigtig mange holdninger til, hvad sådan en mor som dig, med sådan en søn som din, burde skulle, kunne, måtte gøre. Mm. Og hvad du ikke, hvad du nok har gjort forkert, eller hvad der bare skulle til et eller andet. Jeg har for eksempel ofte hørt folk sige, at det med en eller anden ung, der havner i et dårligt miljø, hvad det Altså, hvis det var min søn, så havde jeg simpelthen taget om at flytte mm. til den anden ende af landet. Mm. Og der må sige, som om man ikke kan finde kriminelle eller nogen, der sælger hash i Jørgen eller Naksgaard eller Vidsande altså. eller på Bornholm. Altså, det vil jo være alle steder. Der. Det der øh, gode råd, at det svinger vel mellem gode råd, velmenende støtte og så fordømmelse absolut. af dig, som ja, mor. Absolut. Hvad er det, du øh, møder? Altså, det, jeg synes jo... De første par år, der valgte jeg at gå med de her ting alene. Jeg valgte faktisk at trække mig lidt væk fra andre mennesker, familie, venner. Jeg valgte at gå med det helt alene. Og det var utrolig hårdt. Hvorfor valgte du at gøre det? Jamen, det var jo skyld, skam, stigmatisering. Jeg betragter mig selv som en veluddannet, velfungerende kvinde. Så det er jo vanskeligt lige pludselig at blive konfronteret med, øh, med at det er man måske ikke. Jeg husker engang øh, senere hen i det her forløb øh, med, med min søn, hvor jeg igen skulle have fat i den sociale døgnvagt, hvor, hvor der var øh, den her socialarbejder derude, som, øh, som så siger til mig, øh, jamen det er jo din søn, du må tage ansvar, så siger jeg, det er også det, jeg gør. Og så siger hun noget til mig, som jeg ligesom aldrig glemmer, så siger hun til mig, ja, nu kender jeg jo ikke familien. Og, og, og i den, det, det der ord, familien, der røg jeg simpelthen fem socialklasser ned nærmest. Altså, det, det, var så, det, det var så stigmatiserende. Nu er vi ikke lige pludselig en, en velfungerende mor med et barn, som, som havde problemer. Nu var vi en familie i systemet. Uh, og jeg, ja, sagde, jeg er ikke sikker på, at jeg, for, altså, jeg var en familie. Jeg kan ikke på, jeg ja, men, men det. Men det var den betoning af... Äh, familien. Altså, I var sådan en, et samlet problem? Ja, lige præcis. Ikke? Ja. Så hvor jeg så siger til hende, på prøv at høre her, vi, jeg er en, en velfungerende mor med et barn. Jeg simpelthen ikke kan håndtere, jeg har for jeres hjælp. Vi er ikke en familie i gode øjne. Nej, Æh, vi ikke er ikke en problemfamilie, men er en familie, der ja, har et problem. Ja. Så ja. lige præcis. Så, så jo, der er masser af stigmatisering, og det er der så sandelig også inden for systemet. Hvad ja. med, med kolleger, slægning, naboer og sådan noget? Ja, de vidste jo ikke noget de første par år. Jeg prøvede jo at, at, at løse problemerne selv. Og så lige pludselig en dag, så. så jeg tænkte, at det, her, det kan jeg ikke. Jeg brænder simpelthen sammen, hvis ikke jeg, jeg er åben omkring det her. Og det gjorde jeg, og øh, jeg er da helt sikker på, at der er mange, der så har tænkt, at der må være nogle mærkelige ting, der sker i det hjem der. Altså, der... Du, du talte ikke højt om det, men dækkede du også over problemerne? Det synes jeg ikke, jeg gjorde. Uh, jeg synes ikke som sådan, at jeg dækkede over problemerne. Uh, men det var ikke noget, jeg reklamerede med. Det var Det var det bestemt ikke. Okay. Du lytter til Politiradio på Radio 24. 7. Vi har i dag besøg af Charlotte Møller Olsen, som fortæller om sin søn og ikke mindst rollen som mor til en dreng, som er, kan vi godt sige, på gale veje og har været det siden han var en 13-14 år. Nu er han et par 20, og så er som altid selvfølgelig Nedim Yassar, Sebastian Regelsen og jeg, Marie-Louise Toxby. i fuld gang med at stille et Havre-spørgsmål til dig. Uh, Charlotte, du, du sagde lige før, at uh, du længe gik stille med det, fordi det er skamfuldt, og det var ikke noget, du reklamerede med. Men når du så sidder her nu, og alligevel fortæller om det, mm. og, og du siger også Frederiks navn, mm. hvordan, hvordan er du kommet derhen til, at du sidder og fortæller om det i radio? Jeg tror, at det er skyldes summen af de mange frustrationer, jeg har mødt undervejs øh, med de øh, åbenlyse ting, vi måske kunne have gjort bedre øh, som samfund. Og så skyldes det, at øh, jeg måske har øh, mod til at sidde her i dag, men, men der sidder rigtig mange møder derude, som måske ikke øh, har de ressourcer til at kunne gøre det, og der er også nogen, der skal tale på deres vegne. Det, det, det synes jeg er utrolig vigtigt. Og så repræsenterer jeg jo en organisation, der hedder Forældre til Unge på Afveje, hvor jeg er øh, ja, en sit talsperson for, for dem. Ja, det er et netværk, som er nærmest, nærmest lidt hemmeligt. får indtryk af. I hvert fald øh, ved jeg, at rigtig mange af dem, som er i netværk og benytter sig af det, øh, er, er hemmelighedsfulde om eller gerne vil bevare en, en ret høj grad af anonymitet, Dels er der selvfølgelig, kan der være omverdenens fordømmelse, men også fordi det kan være øh, forældre til sønner, som tilhører hver sin ende af et kriminelt miljø. Altså det kan være, at her sidder mor til en, som er med i den der gruppe, og her sidder mor eller far til den, som er med i den, som vi ligger i krig med hinanden. De der unge mennesker skal ikke vide, at deres forældre faktisk bagefter mødes og deler øh, deres erfaringer og frustrationer. Præcis, ja. men, men kan man finde netværket, hvis man vil? Uh, det hedder. Uh... Netværk, til forældre, til unge, til netværk for forældre til unge på afveje og, og findes på, på Facebook. Så der kan man i hvert fald lede. Og gå der er ikke nogen, der beder om hverken navn eller CPR-nummer og fuld offentlighed Nej, det. nej altså det, det vi gør er, at vi, vi laver en, en lille opringning til personen. Lige hører lidt om, hvad, hvordan og hvad ledes, hvad, hvad er dine udfordringer osv. Hvor mange af dem er etniske danske? Altså forældre, han. Det kan ja. jeg ikke lige mig om. Men jeg kan bare ikke forestille mig, en sådan en som min mor ville elske mig med i sådan noget der, men, men kommunikationsmæssigt, så tror jeg bare, det bliver et helvede for hinanden, ikke at forstå, hvad I siger. Så, men du kan ikke udtale om noget af der? Nej, fordi igen, der er jo den her anonymitet, altså det er, jo, det er jo ikke sådan en eller anden hemmelig undergrundsbevægelse eller noget, men det er jo noget for, og vi, vi holder det sådan tæ kortene tæt ind til kroppen for at ligesom bevare vores anonymitet. Det er jo ikke alle, der har lyst til at stille sig frem, som jeg gør i dag, uh, men så også af de årsager, som, uh, som Marie-Louise siger, at uh, det er noget med, at der kan være nogle interne ting, og også noget med at beskytte vores egen børn. Men... At fortælle, om der er nogle indvandrerforældre ind i, det synes jeg der ikke så mange. Du, du kan bare sige ja eller nej. Har I indvandrere Ja, det har vi faktisk. Okay. Det er dejligt. Det er jeg glad for. Her. Men, men, men øh, ikke mange. Ikke mange, nej. Desværre. Hvor har I fundet hinanden? Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi da alt det her startede med mig, og nu har I jo så heldigvis kun hørt den første del af historien, fordi der var meget mere i, i min personlige fortælling i hvert fald, Men øh, der var der jo ikke nogen i systemet, der fortalte mig, at der var et sted, jeg kunne gå hen og møde andre ligesindede forældre. Øhm, men øh, så kom jeg igennem en af mine frivillige organisationer, jeg arbejder i, øh, fik jeg at vide, at der fandtes en organisation, og kontaktede hende, der så har startet det i tidernes morgen, og øh, har mødtes med dem nogle gange. Og jeg må sige, at det var ligesom at komme hjem og sidde med en gruppe fornuftige kvinder, og, og, hvor du ikke behøver at skamme dig. Du behøver ikke at forklare en masse. De forstår de bekymringer, man har, og man forstår deres bekymringer. Det var, det var fantastisk. Og det er nogle super, super seje møder, der er der. Og nu sagde du selv, Charlotte, at vi kun havde hørt starten. Hvis vi nu skal prøve at spole en lille smule frem i Frederiks liv, så, så kommer man på det her... Øh, første ungdomsinstitution i København, øh, lige ved Så ved jeg, at han kom til Jylland i et projekt, som egentlig gik meget godt Men så, så slappet pengene op, eller hvordan var det? Ja, så, så efter et halvt år, der var han så knap 17 år gammel Så fik vi at vide, at nu var der ikke flere penge til det øh, Så han skulle tilbage til København Og han måtte selv, øh, han skulle høres om, hvor han ville bo i København For han var næsten 17 år Jeg sagde, det kan da ikke være rigtigt Altså, jeg har jo stadigvæk forældremyndigheden han er 16 år på det tidspunkt, det kan ikke være rigtigt, men sådan var reglerne åbenbart, at han skulle høres. Og øh, drengen, han valgte selvfølgelig en ungdomshybel ude i nærheden af Blokkersplads. <laughs> og øh, det blev sanktioneret af Næ, kommunen. Jamen, når du nu sidder og griner lidt, bare hvis der nu skulle være lytter, som ikke er helt så lokalt kendt i København, hvorfor griner du af det? Jamen, Blokkersplads er bare det sted i København, som bandemæssigt er, er kernen. Altså, det er jo derinde, nogle af de... Det er rådighedspladsen for bandet. Ja, det er, det, er, det, er, det, er, det er centrum af bandernes... Øh, det er, hvis du kendte nogen derinde fra, at du var fra et kriminalmiljø, så havde du nogle gode forbindelser mm. i hvert fald. Altså, hvis man kom ud fra Vestegnen, hvor du kom ja, fra, så, ja. så var det sejt at kende nogen fra blådighedspladsen. Det var klogt i hvert fald. Ja. Men der gik jo så også kun en måned, før politiet rensede hans værelse på det her sted, hvor der hverken var pædagoger om aftenen eller i weekenden, kun i dagtimerne. Øh, politiet kom og rensede hans værelse med hunden og fandt 40 gram øh, kokain og heroin øh, med henblik på videre selvfølgelig så, øh, Det bliver som en dom øh, Ja, men det var det også, som han så fik lagt oven i en større dom senere hen ja. Så han har skulle sidde en hel del i fængsel også Den, Han var 17 år på det tidspunkt? Øh, jo, der var han ja, okay. 17 på det tidspunkt, ja Ja, ja, men så, så sker det jo så det, han, han så ryger ud fra det her sted, bliver smidt på gaden, jeg kontakter en social døgnvagt, de sender ham et eller andet sted hen, hvor han er en dag, og så gør han det, han forsøger at sælge til dem, der er på det her, øh, den anden akutinstitution, hvilket var jo egentlig en forfærdelig ting at gøre. Og øh, så bliver han smidt ud, og de siger, at de kan ikke gøre mere for ham, der er han så 17 år gammel, og på det tidspunkt skete der et eller andet mærkeligt med ham, hvor han simpelthen begynder at ryge heroin, så i vanvittigt omfang. Er Og... det systemet, der siger, at de ikke kan gøre mere? Ja, lige præcis. Men, men jeg tænker, at han på det, altså, hvis han bliver taget med de der mængder stoffer derhjemme, bliver han så ikke varetagsfængslet? Det gjorde han ikke. Jeg tror, at den Ældre, lande... han er måske i noget ungdomsinstitution. Det er Æh, det, jeg tror den landede på, at, at det blev nedskrevet til en 38 gram eller et eller andet. Der er noget med den her 40 grams grænse, er der ikke det? Kan du huske det? Okay. Øh... Pas. <laughs> der er nogle <laughs> grænser. Jeg kender kun grænsen for ja, okay, ja. Så han var i hvert fald ikke fængsel. Men det kom han jo senere. Ja, det kom han jo så han senere. han har en hel del i fængselen. Ja, ja. Fordi så, så, så skete der jo det, at uh, han jo så blev uh, uh, smidt ud og boede på gaden. Og jeg fik jo at vide, at alle socialarbejder du må ikke lukke ham ind, før han vil i behandling. Der var en 17 år gammel. Altså hjem. Yes, jeg må ikke lukke ham ind i min lejlighed. Det, det, det sagde alle eksperterne i gode øjne. Så der skete jo det, som var nok det værste og mest i hjerteskærne, jeg oplevede hele mit liv, at øh, om morgenen, når jeg skulle ud af lufthunden, så lå han, han kunne låse ind i opgangen, men han kunne ikke låse ind i lejligheden, så lå han på trappen derude, fuldstændig udhulet, øh, beskidt og lå og rystede og rakte hånden frem og bad, om han måtte få noget at spise. Så jeg rakte ham noget at spise og måtte gå hen over ham, gå ud af lufthunden, gå tilbage og døren. Det er, jeg har de her billeder Ej, inde det, i hovedet. Det lyder som en vild Det havde historie. jeg aldrig gjort. Og, ja. det er, Ej, og jeg lyttede til eksperterne. Det ja, var den ja, besked, ja, ja. jeg fik. Og øh, det er nok den ting, jeg fortryder allermest i hele mit liv. Det foregik i en uge. Og hver dag, når jeg kom hjem fra arbejde, så vidste jeg ikke, om han var død, eller om han låter, eller hvad. Det var noget, jeg får aldrig men jeg, de jeg, billeder ude jeg, jeg kan ikke så på, du har siddet inde i stuen, og så har jeg set fjernsyn med dine to andre børn, og så tanken, om du godt ved, han lå derude jeg fik at vide, at jeg kunne hjælpe ham på den måde. Det er ja. sjovt, fordi at det der eksperterne har sagt til dig, det har jeg sagt til min mor i så mange ja, år, ja. angående min egen lillebror, smed ham ud. Mm. Han, han gider alligevel ikke at, at ret sig ind efter reglerne. Lad ham leve sit eget liv. Men når jeg sidder og hører på dig, så, så, kan jeg godt, lyder, så er jeg glad ja. for, at min mor ja. sagde nej, det kan, kan jeg, jeg fandme godt, godt glemme det der. Det skal siges, at han, han lå der ikke sådan øh, om aftenen. Han, han kom typisk om morgenen og, og, og, og, og, og lå ude foran døren, og, og så gik jeg jo på arbejde, og så var han væk, når jeg kom hjem. Altså, fordi det andet, det havde jeg jo selvfølgelig heller ikke kunne holde ud. Men det var bare sådan set i bakspejret et mega dårligt råd. Mm. Så skete det også det, han, han jo så sig flere gange ude på øh, ungdomspsykiatrisk akut, akutafdeling, øh, og sagde, på at høre, jeg hører stemmer, jeg er ved at blive vanvittig. Og den ene gang blev han afvist, øh, den anden gang, der undersøgte de ham, og så blev jeg og sendte ham ud igen. Og så ringede de næste dag og sagde, at han er grænsepsykotisk. Vi kommer om 14 dage og laver en undersøgelse. Hvis man er grænsepsykotisk, er det så ikke sådan noget akut? Jo. Men, mm. øh, men, ja, det, men det, det, det var det så åbenbart ikke. Øh, men der skete jo så heldigvis det gode, at han kom en dag og, og, og, og sagde, nu, nu er han klar til behandling. Og jeg fik fat på hans, øh, hans sagsbehandler, og han blev simpelthen hentet af den der fantastiske institution, han havde boet i i Jylland før. Og der boede han så indtil han var 18 år og skulle så ud og bo for sig selv. Og... Øh, så havde han jo en mentor over en af pædagogerne fra det her opholdssted, og, og det fungerede egentlig rigtig godt. Han startede på i 10. klasse igen, og så en dag så kan jeg ikke forstå, at jeg kan få fat på, om hans telefon er lukket. Jeg tænker, hvad i verden sker der? Så jeg ringer til hans pædagog og siger, jeg, hvor fred er kendt? Så siger hun, jeg ved, hvor han er, men jeg må ikke fortælle dig det. Jeg vender tilbage om en uge, når jeg skal møde ham, møde ham igen, og jeg tænker, hvad sker der? Øh, så vender hun tilbage, og så siger hun til mig, at han er tekstfængslet, og jeg kan ikke fortælle dig, hvad han har lavet, men du kan google de og de ord i avisen. Så det gjorde jeg. Og så fik jeg jo et chok. Øhm, det, og... Du må ikke få det at vide, fordi han har været, der ja. har været retsmøde for lukket døre. Ja, ja, altså og, og, han og var over 18. Ja, ja, lige præcis. Det var han på, på det tidspunkt. Ja, man kan ja. sige selv, hvis han havde været under 18, hvis det er et lukket retsmøde, så får mor og far jo ikke at vide, hvad der er foregået. Nej, Men lige præcis. Du, du måske har fået at vide, hvad han var sigtet for. Du sidder og viser Nedim nu et, et papir af en, nogle overskrifter i avisen, du nåede frem til. Ja, lige præcis. Så der, du googlede der... det. Ja. Skal, skal jeg sige dem høje. Kom med den. <laughs> den ene er fra politikken. Tre mænd sigtes for afpresning og vold i Silkeborg. Og så er der en anden en, hvor der står tre mænd sigtes for afpresning og vold. Mm. På midt og jeg Og det, de, de stikord, du fik, så kunne du google frem til det, så kunne du godt regne ud, at det ja. måtte være din søn en af dem. Det kunne jeg. Det kunne jeg. Og, og det var jo et kæmpe chok selvfølgelig, også fordi der sker jo det, når man er varetægtsfængslet, så har man jo brev og besøgskontrol. Og det gør jo, at jeg rent faktisk ikke vidste, hvad han havde lavet. Altså, jeg, jeg vidste rent faktisk ikke, hvor alvorligt det var. Og, Nej, fordi øhm... han måtte ikke fortælle dig om det, og så sidder der en betjent. Det kan være sådan en som Sebastian, der så det sidder over det i gang. Ja, ja, ja. For ja. at sikre, at man ikke taler om sagen. Lige nøjagtigt. Ja. Så, så det gik jo rigtig lang tid. Det var faktisk først, da sagen kom retten, at jeg fandt ud af, at det handlede om, om 14 uh, tiltalepunkter, uh, Æ, en kasse, dumme bøder, øh, tvinge tre unge til at begå røverier for at få de penge hjem, øh, de havde ude at svømme, narkogæld, og en masse andre hyggelige ting og sager. det var dem sidder nikker, det lyder som okay. om, ja, ligesom at man er i sidste dom. Det <laughs> <laughs> øh, men det er altså noget, hvor han er i Jylland. Og du, ja. du har egentlig indtryk af, at det går okay, og han er gået i skole igen. Og... Ja, ja, altså der kommer jo de der små, som efter efterhånden er blevet så god til at, at, at aflure. Det der med, øh, mor øh, har du 100 kroner, mor må jeg låne 200 kroner, du lover, du får dem i morgen. Og så er der lige en rude, der blev knust sjov nok, hjemme ved ham. Og der sker jo hele tiden sådan nogle mærkelige ting. Og så ved det jo godt, Hvad klokken er slået, så siger jeg, ved du hvad, skat, øh, er der noget, du har brug for? Er der noget, vi skal snakke om, noget, jeg kan hjælpe dig med, støtte dig med her? Nej, jeg styrer på det, jeg styr på det. Har du nogensinde brugt den der år for din mor? Jeg har styr på det, Nettim. Eller? Ja, i starten var det jo ja. meget vigtigt, for, for nu boede jeg jo hjemme i mange år. Altså, det nok en dansk familie, vil ville være mærkeligt. Altså, min lillebror Trave på stadig hjemme, <laughs> men, men, men i starten var det vigtigt for mig, at hvis min mor, at jeg kunne bare en hejenbenen. Mm. Og jeg kunne bo alene, og jeg kan huske min fars ord stadig den dag, at han kommer, han kommer lige om lidt med sin taske, ikke? Ja, ja. Og seks år efter, så er jeg stadig ikke kommet. Så, så, så jeg har jo bevis for dem, jeg godt kan. Men, men jeg kunne også finde på at ringe til min far og spørge, om kunne låne nogle penge til mad og sådan noget, hvor, hvor han var meget sådan, du kan komme herhjem og spise. Mm -hmm. Så det, det var nemmere på den måde. Præcis, og så ja. var Nidim måske mere en af dem, der udnyttede sådan nogen som din Frederik. Lige præcis, Han var sådan en som Frederik. Kan vi ja, ikke godt sige det her? Ja, det jeg, her? kan vi ja. godt ja. ja. sige. Ja, ja. Så, men altså Frederik, han, øh, han havde en fantastisk advokat, og øh, da han var 18 år på Det fik han faktisk øh, halv straf, så han slap med halvandet år i fængsel. Og der klarer så sig rigtig godt. Øh, det er de her faste rammer, igen indikation på, at der måske ligger noget, nogle øh, opmærksomhedsforstyrrelser. Faste rammer, og han... Altså i ja, lige præcis. Fængslet, ja. Han kunne, var vældig god til at aflæse hierarkiet, og han øh, øh, fik øh, ret hurtigt sådan egentlig en, en, en, en god rolle, og... og fik nogle andre, ligesom der, der gjorde, hvad han sagde og så videre, blev forsøgt rekrutteret af flere forskellige bander, både de hvide og de brune bander. Han siger, at de brune bander, de er kanon, de giver altid en mad som bestikkelse, når de prøver at rekruttere en ind i fængslet. Så han så mangler andre mad. Det er så meget pussyhistorie. Men altså, man må også bare sande, at, at, at det her med at sidde i fængsel, det er jo en stats, statsfinansieret phd i antisocial adfærd. Du får så mange gode kontakter, du lærer en masse om, hvordan du kan gøre tingene bedre næste gang, du kommer ud. Og jeg ved godt, vi har frit, eller vi har gratis uddannelse i Danmark, men det er skulle at tage det lidt for vidt et eller andet sted. Ikke? <laughs> så, uh, ja, så der, der er også mange af de her statistikker om, at øh, unge, der har været i fængsel, de har langt større sandsynlighed for at komme i fængsel. Altså, gider også at tage din uddannelse i fængsel, fordi der er valget mellem sidde i din salg i 23 timer, eller møde op på, på, til matematiktene. Men nu taler vi ikke om matematiktene, men jamen, om det, man vi snakker bare om, at du laver folk at værtsætte, at du faktisk kan komme ud af din tælle. Ja. Jo, men nu taler vi ikke så meget om det, man lærer i skolestuen, det, man lærer på gårdturen. Ja, ja. Og er de, alle, alle de gode kontakter, alle de, ja, gode, lærer, gode, de gode Det er ja. det, det. Det er det, vi taler om. Altså, jeg ved, at den gruppe af alle afsoner der har størst residiv, altså mm. størst risiko for at gøre det så havnet der igen, det er de unge mænd, mm. altså det vil sige mellem 18 og 28-30, især dem, der dømmes for en eller anden form for voldskriminalitet. Og, og det bringer mig til en anden ting, og det er jo, at... Øh... Ja, vi har en rigtig høj recidiv i Danmark. Den ligger på 30 procent. Øh, den ligger på 70 procent for, for øh, de indsatte, som har en form for opmærksomhedsforstyrrelse. Typisk er det ADHD eller noget lignende. 70 procent. Øh, det kan undre mig, at man egentlig ikke gør mere ud af at udrede øh, de her unge mennesker, når man nu har dem øh, siddende i så mange timer, som man har. Jeg ved i hvert fald, at en gang skulle Frederik udredes, øh, Ja, han sad inde, og psykiateren kom aldrig Nu har han så været så heldig at lige sidde i de hvor han blev forhåndsscreenet. De kører jo et forsøg med hurtig udredning, udredning på indsatte. Han skulle forhåndsscreenes, og det blev han, og de sagde, at der er vist ikke nogen tvivl der og nu, men vi kan ikke nå at få psykiateren ind over. Han skulle sidde der tre måneder. Altså, da der skulle prøve at løslades, så, så siger de, at ja, vi ved ikke om vi har lyst til det, fordi du er her jo bare igen. Ja, det tror jeg da pokker. For man har jo måske ikke fjernet noget af det, der gør, at han bliver ved med at gøre det samme. Så man kunne jo drømme om, at øh, man måske sagde, når vi nu har en recidiv på 30 i Danmark, og 70 procent af er, er, er, er dem med opmærksomhedsforstyrrelse residerer recidiver, resid, hvad hedder hvad recidiver, det? Tror. Ja. kommer tror jeg. Ja. Så, så kunne man jo sige, at det var jo egentlig en rimelig nem en at tage fat på, men, mm. uh, men det gør man bare ikke, desværre. Vi har en godt fem minutter tilbage af Politiradio, og vi har besøg af Charlotte Møller Olsen, som er mor til Frederik, der har været, kan man sige, på gale veje øh, i både noget misbrug og en hel del kriminalitet, siden han var... Ja, siden han kom lige knivet over den kriminelle lave, eller kan man ikke se det sådan, så Jo, det er rigtigt. Øhm, har du... Vi har været inde på det før, men jeg vil gerne lige spørge dig igen. Har du bebrejdet dig selv, at det blev sådan, som det blev med Frederik? Absolut. Absolut. Er, er du holdt op med det? Det tror jeg aldrig, man gør. Altså, jeg, jeg ser jo... Jeg ser jo ham ligesom dem, jeg er mentor for, og i øvrigt arbejder med øh, udover mit, mit lederjob. Der ser jeg jo... Øh der ser jeg jo det, folk indeholder bag deres handlinger. Um, og jeg kan jo se, at der er en intelligent, sympatisk, social-intelligent ung mand, som, som jo var sådan en, der gav sine penge til de hjemløse, da han var lille, for han syntes, det var synd for dem. Han har jo et godt hjerte. Du nævnte også før det her med det de forskellige frivillige arbejde, du laver, og du blandt andet i sådan nogle mentorordninger, hvor du også besøger andre indsatte ja. i fængslerne. Hvorfor har du brug for, for flere... <laughs> Ung at du skal tage dig af ah, du spørger om det, Marie-Louise Det er der mange, der spørger om Men øh, jeg tror jo, det er jo fordi jamen, altså, jeg, jeg kan egentlig besvare det ret fint Jeg har for nylig, eller indtil for nylig Han er løsladt nu øh, Været mentor, eller kan man sige ressourceperson For en, en rigtig, rigtig hård dreng Og øh, sådan en, du ved Der har nogle, en masse avisoverskrifter. Og øh, en dag så sidder han og siger til mig... Øh, så, derinde... så tænker jeg, at det er en dreng, det er en ung mand, Det, det er faktisk en mand i starten af 30'erne, men, men nu er jeg jo ikke så for, det er, <laughs> for mig er det en ung mand. Tak. Ja. <laughs> selv tak. Så siger han til mig, hvad, hvad er årsagen til Lotte til, at du gider at komme her hver uge og sidde halvanden timer og snakke med mig? Inde i Vestrofængslet eller? Ja, lige ja. præcis. Så siger jeg til ham, hvad, jeg tror, det er fordi, at jeg, jeg ser ikke så meget af det, du har gjort, men jeg ser øh, den der lille dreng, der sidder inde bag og græder. Og så begyndte han at græde. Og så tænker jeg, jamen, du har jo set rigtigt, Charlotte. Så jeg tror, det er, fordi jeg, jeg jo godt kan se, at, at bagved mange, ikke alle, der er jo selvfølgelig nogle, nogle rendyrkede psykopater, man måske ikke kan gøre så meget ved, men, men bag mange af dem, der sidder nogle, nogle sårbare drenge med nogle, med nogle ar på sjælen. ja yes, og når du nu er inde på, du har vel inde på lidt, hvad, hvad, hvad, hvad systemet kunne gøre anderledes, har du fortalt os lidt om, og nu har du fortalt lidt om, at der sidder de her drenge, som, som, som, som er nogle sårbare drenge. Med alt det, du har lært gennem tiden, har du så nogle råd til forældre, der sidder med drenge, som på en eller anden måde begynder at komme ud i en eller anden situation, som minder om din søns? Ja, øh, rettidig omhu. Ja, de vil, øh... Er der nogle ting, du ville have gjort anderledes? Du, du fortalte lidt om de her, den her periode, hvor du ikke selv gjorde noget. Med alt den viden, du har nu, hvordan vil du have reageret? Jeg... Ja... Jeg tror, jeg ville have været mere vedholdende i form af at bede om hjælp. Jeg tror, jeg ville have lagt øh, skamfølelsen til siden. Øhm, jeg tror ikke, jeg vil flytte lange pokker i vold, fordi så, som øh, Marie-Louise tidligere sagde, at hun, hun kendte flere, der, der tænkte den tanke der, når de havde unge med problemer. Fordi de, det er jo et, en subkultur. Man finder jo lynhurtigt i hinanden, som du også sagde. Øhm, jeg tror, jeg vil forsøge at, at, at, at skabe dialog på en anden måde. Øh, i stedet for egentlig at... Jeg, jeg tror, jeg har skilt meget ud, faktisk, i stedet for at gå i dialog. Hvad med... Øh, du havde jo et samarbejde med skolen, og du har talt med Socialmyndigheder og Socialdøgnet mm. om politiet, og vel også med Kriminalforsorgen i, i alt de her år. Er der... Ja, det er lidt tavligt at bede om på ganske få minutter, men, men kan du sådan generelt sige, hvad, hvad er det, vi ikke gør godt? Fordi man har jo kunnet rekruttere ind i det her miljø ja. over tiger? Ja, skal jeg gøre det rigtig hurtigt, ja. så vil jeg sige, gentænk bandepakker for det første. Der er ingen evidens for, at de virker. Der er masser af evidens for, at de ikke virker. Man, baserer, man laver nogle, nogle bandepakker øh, uden overhovedet at lytte til, hvad forskerne siger på det her område. Så jeg ved ikke, hvorfor pokker man så egentlig i træffer de her så, beslutninger. Så tænker på de hårde straffer? At, ja, det virker jo ikke. Det, det er der masser af evidens for, at det ikke virker. Så tænker jeg, at uh, så lidt sund fornuft, hvorfor sender man en sådan en dreng som, som Frederik ud på Klevermarken og han har et problem med stoffer? Altså den her institution, som ligger lige, lige ved siden af Og så kunne jeg virkelig godt drømme om, at vi i lighed med Norge, som har en af verdens laveste recidivprocenter, derop, der kalder man det ikke kriminalforsorg, der hedder det kriminalomsorgen. Og det er jo et lille værdiladet ord, som betyder ufattelig meget for deres måde at arbejde. Kriminalforsorgen har alle tiders indgang til at tage fat i og, og kunne lave en holdningsbearbejdelse. Det er bare ikke en del af deres kerneopgaver. Og hvorfor er det ikke det? Det, det, det er der, man faktisk har en kile, det, man det kan sætte jeg det. tror jeg faktisk, at hvis vi taler med fængselsbetjentene og, og deres øh, fagforbund, så vil de jo sige, at det er lige præcis vores kerneopgave. At få, dem, at få bedre mennesker ud, end vi får ind. Det, det vil ikke, de i de, hvert fald gerne. Det er ikke det, de indsatte siger i hvert fald, der sker. Ja. Og Men det de har heller ikke ressourcerne til det der. Præcis. Men, men nu har vi snakket meget om Frederik. Hvor er han nu? Det, det, jeg sidder bare og brænder helt vildt om det. Frederik bor et sted i Jylland sammen med hans bedste ven, som er 10 år ældre end ham. En, en fantastisk fyr, som er en tidligere AK81'er ah. ah. med nogle øh, rigtig grimme domme bag sig, som man har styr på sit liv i dag. Og man kan sige, at jeg har jo et eller andet sted udliciteret det at holde Frederik i live. Hmm. Til, til den, her, øh, den her mand, som øh, i øvrigt er et pragtfuldt menneske, og har reddet hans øh... liv ved flere øh, lejligheder. Er, er Frederik ude af misbruget og kriminalitet. Han øh, tager ikke stoffer overhovedet i det omfang, han har gjort. Øh, om han er ude af kriminalitet, altså det, det er jo ikke mere end et par måneder siden, han øh, fik en dom øh, sidst øh, for noget øh, vold op i et øh, fængsel, et sted i Danmark, og øh, også for noget indbrud. Så det, det er et spørgsmål. Han har lige forsøgt at, at starte op på en uddannelse, og det holdt en måned. Øh, så kunne han ikke længere det. Og hvordan er dit forhold til ham i dag? Vi har et fantastisk forhold. Jeg vil sige, at det har aldrig har været bedre, end det har været de sidste par år. Øh, han er meget tillidsfuld over for mig. Øh, og det skal du minde ham om hver dag. Ja. fordi Så den, der laver noget kriminelt, så vil han ikke gøre det. Precis. Charlotte, du har jo nævnt, at du har to andre børn, som er noget yngre. Har de også de her problemer? Absolut ikke. Nej, de er, de er velfungerende unge mennesker. Begge to. Det må også påvirke påvirket dem at have en storbror, som ind imellem sad i fængsel. Det har okay. det også. Det har det også. Specielt når en af mine, mine børn har. har måtte få noget, haft sådan en, en efterreaktion på det her nogle, nogle år senere, som er ligesom to del. Det ene, det handler om vrede over det, hendes storebror har gjort, stjålet alle hendes ting, og øh, den anden, det anden ben, det er angst. Altså angsten for, at han går hen og dør. Og, og det er der jo en reelt chance, eller risiko for. Charlotte Møller Olsen, tiden er gået. Politiradio er simpelthen slut for nu, så jeg skal huske at sige, at det er Samani, der producerer. Nedim Yassar, Sebastian Rikelsen og jeg, Marie-Louise var i studiet. Og du har siddet her i 55 minutter og fortalt om, hvad det vil sige at have et, et barn, som havner i kriminalitet. Hvis du skal summe det ind i et enkelt eller to ord, hvad er det vigtigste råd til forældre som dig? Ræk ud efter hjælpen og vær vedholden i at bede om hjælpen. Tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte komme. Du lytter til Radio 24 -7.